Hatodik fejezet Az igazságról Akkor is az igazat mond, amikor senki sem figyel. Amikor hazaértem Németországból, 10 millió leszerelt katonával együtt kezdtem munkát keresni. Ahova tudtam, elküldtem a jelentkezésemet. A nagy jogi irodák első kérdése az volt, hány ügyfelet hoz magával. Sajnos nekem kizárólag olyan ügyfeleim voltak, akiknek egy alkarjukra tetovált számon kívül semmiük sem maradt. Nem sikerült állást találnom, de egy nap táviratot kaptam a Pentagonból, amelyben az állt, hogy beszélni szeretnének velem. Így hát Washingtonba utaztam, ahol Mickey Markus ezredes várt. Ő toborozta az embereket azokhoz a hadbírósági eljárásokhoz, amelyeket a katonaság tervezett. Kevés olyan jogászuk volt, aki bármit is tudott volna a háborús bűnökkel kapcsolatos perekről, pedig nagy szükségük lett volna rájuk. Nem lelkesített a lehetőség, hogy ismét katonák parancsolgassanak nekem, és a bíróságok sem tűntek tökéletesnek, de aztán találkoznom kellett egy másik ezredessel, Telford Taylorral, És ez a beszélgetés különös jelentőséget kapott. Taylor elmondta, hogy Truman elnök utasítása alapján ő felelős azokért a további eljárásokért, amelyek már az Egyesült Államok kormányának bábáskodása mellett zajlanak. Az lesz a céljuk, hogy feltárják a német társadalom különféle rétegeit, és megmagyarázzák, miképpen lehetséges, hogy egy német országhoz hasonló civilizált ország polgárai ilyen szörnyű bűncselekményekre vetemedjenek. Ahogy a nemzetközi katonai törvényszék befejezi a működését, ők következnek. Taylor már ismerte a dossziémat, és azt mondta, látja, hogy időnként hajlamos vagyok az engedetlenségre. Elnézést, uram, ez nem így van, feleltem neki. Nem időnként vagyok engedetlen, hanem általában. Nem engedelmeskedem olyan parancsnak, amely törvénytelen vagy ostoba. Hozzátettem, szerencsére én is utána néztem az ő múltjának, és tudom, hogy tőle nem fogok ilyen utasításokat kapni. Elmosolyodott. Na, akkor maga jön velem, mondta. A Nürnbergi perekkel a német társadalom körképét kívánták gorcső alá venni. Telfortól azt is megtudtam, hogy néhány gyanúsított már börtönbe került, de nincs bizonyíték, amelynek alapján elítélhetnék őket. Így kaptam azt a feladatot, hogy találjak bizonyítékot 12 olyan perle folytatásához, amely kifejezetten a német államigazgatás és társadalom különféle ágaira és rétegeire koncentrál. Az elsők azok az orvosok voltak, akik a koncentrációs táborok fogjain kísérleteztek. Azután jöttek a jogászok, akik kiforgatták a jogszabályokat, hogy politikai okokból születhessenek ítéletek. Ott voltak a nagyiparosok, akik a táborok megépítéséhez szükséges anyagiakat biztosították, hogy így jussanak kényszermunkásokhoz. A diplomaták, akik Hitler agressziójának útját egyengedték, a katonák és a rohamosztagosok, akik saját maguk gyilkoltak. Mindent előre megterveztünk. Nekem kellett beszereznem a bűnösség megdönthetetlen bizonyítékait. Berlinbe helyeztem a főhadiszállásomat. körülbelül ötven emberből szerveztem csapatot, és ráállítottam őket a kormányzat különféle ágaira. 1947 tavasza lehetett, amikor szorgos kutatóink egyike, Frederick S. Barin, azzal a hírrel rontott be izgatottan az irodámba, hogy talált valamit. Egy csomagjelentést nyújtott át, mindegyik szigorúan titkos minősítést kapott, amelyek olyan vastag kötetté voltak összefűzve, mint a New Yorki telefonkönyv. A jelentéseket a berlini gestápó központ küldte szét a náci rezsim hozzávetőlegesen száz vezető tisztségviselőjének. A címzettek között a harmadik birodalom más magas rangú vezetői mellett jó néhány tábornok is szerepelt. A napi jelentések, amelyek a beszámoló a Szovjetunióban zajló eseményekről címet viselték, az Einsatzgruppe elnevezésű egységektől érkeztek. Mint kiderült, ezek az SS halálbrigádjai voltak, és szándékosan azért kapták a nem egyértelmű bevetési csoport elnevezést, hogy az igazi feladatuk ne legyen nyilvánvaló. Pedig egyszerű célt tűztek eléjük. Göring és még néhányan azért hozták létre őket, hogy a Szovjetunió és a többi kelet-európai ország összes zsidóját megöljék. Az Einsatzgruppék négy, 500 800 fős csoportba szerveződtek. A jelentések időrend szerint haladva számoltak be arról, hogy Hitler totális háborújának részeként melyik egység hány polgári személlyel végzett. Amikor túljutottam az egy millión, Abba hagytam a számolást. Már a közismert, hogy a nácik 6 millió zsidót és további 11 millió embert töltek meg szándékosan, de amikor az előtten fekvő aktákat olvasva először kellett szembesülnöm ezzel, egyszerűen felfoghatatlannak tűnt. Zsidók, cigányok és mindazok, akiket a Reich ellenségének tekintettek. Úgy tervezték, hogy ezek az egységek a frontvonal mögött haladnak, és miközben a német csapatok villámgyorsan leigázzák Európát, ők megtisztítják a területet a kiszemelt áldozatoktól. Az gruppék egész falvakat sorakoztattak fel a tömegsírok szélén, és mindenkit a gödörbe lőttek. Úgy bántak az emberekkel, mint a kiírtandó férgekkel. Módszeresen gyilkoltak. Emberekből embert pusztító ragadozók lettek. Ez volt a terv, és én a megvalósulásáról szóló jelentéseket tartottam a kezemben. A következő géppel Nürnbergbe repültem. Taylor tábornok új perre van szükség, jelentettem neki. Ő azt felelte, hogy ez kizárt, a jogászok mind megkapták a maguk feladatát, és a költségvetést is véglegesítették. Ekkor veszítettem el a fejem. Nem engedhetjük, hogy a gyilkosok szabadon távozzanak. Azzal érveltem, hogy hatalmas arányú népírtás egyértelmű bizonyítékai kerültek a kezünkbe, amelyen ráadásul mindenki tisztában volt a náci hierarchia felső rétegeiben, pedig mindegyikük azt vallotta, hogy nem tudott a történtekről. Talán nem tanultak meg olvasni. Végső kétségbeesésemben felvetettem, hogy ha senki nem ér rá, akkor majd én elvégzem a feladatot. Telford megkérdezte, hogy a meglévő munkám mellett is tudom-e vállalni az ügyet, és én erre is igennel válaszoltam. Rendben, mondta ki végül. Akkor csinálja. Így történt, hogy a kis Benni Erdélyből minden idők egyik legnagyobb gyilkossági perének főügyésze lett. 27 éves voltam, amikor a részben felújított igazságügyi palota legnagyobb termében megkezdődött a tárgyalás. Ez volt életem első bírósági ügye. Az Ejzátsz-gruppék 3000 tagja a háború szinte minden napját a keleti fronton töltötte, és ártatlan férfiakat, nőket, gyerekeket gyilkolt. Mióta csak kereskedelmi hajók szelik a hét tengert, bevet szabály, hogy aki kalózhajón utazik, és ismeri a jármű célját, ha a törvény kezére kerül, végig sétál a pallón, be a vízbe. De több ezer embert biztosan nem lökhetünk finoman a tengerbe. Ezért úgy döntöttem, hogy annyi ember kerül a vádlottak padjára, ahány hely van ott. 22. Három fontos jellemző alapján választottam ki a vádlottjaimat. Elkaptuk-e már őket, illetve mi a rangjuk és az iskolai végzettségük? Úgy döntöttem, hogy sor katonát nem fogok perbe. A legmagasabb rangúakat a legműveltebbeket akartam bíróság elé állítani. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön a körbe, legalább doktornak kellett lennie. Egy valaki rás, két doktorátussal rendelkezett. Doktor-doktor volt. Korábban nem is hallottam ilyesmiről. Fel kellett készülnünk az eljárásra. A kezünkben voltak a vádlottak és a dokumentumok. A perbefogottaknak volt idejük, hogy saját védőt keressenek maguknak. De jött a következő nagy kérdés: milyen jogcímen, milyen büntetést kérjek? Azokkal a hagyományos háborús bűnökkel vádoljam meg őket, amelyeket a hágai egyezmények írtak le a század elején? A népírtás is a vádpontok közé került, mert ismertem a férfit, aki megalkotta a kifejezést. A Rafael Lemkin nevű lengyel menekült jogász azután hagyta el a hazáját, hogy a nácik kiirtották az egész családját, és ő, mint a Coleridge versében szereplő véntengerész, akit tudott, nyakon csípett, hogy elmesélje szerettei pusztulását. A tömeggyilkosság és az emberiesség elleni bűncselekmény is felkerült tehát a listára. Azzal érveltem, hogy a történtek és arányaik az emberiség ellen elkövetett szándékos bűncselekményekre utalnak, és így is kell őket megítélni. Egy vasárnap reggel egyedül ültem a tárgyalóteremben. A nyitóperbeszédemet perbeszédemet írtam, és nagyon hamar arra jutottam, ha azt szeretnénk, hogy az eljárás jelentsen is valamit, akkor nem szólhat csak a jogszerűségről. Háromezer tömeggyilkos közül kiválasztottam huszonkettőt, akik több mint egymillió gyilkosság közvetlen elkövetői voltak, vagy bűnszövetségben bűnsegítként működtek közre a cselekményekben. Ilyen tetteket az igazságszolgáltatás nem tud helyrehozni. Ha azt akartam, hogy a pernek értelme legyen, akkor valami önmagán túlmutatót kellett elérnem vele. Az áldozatokat egyszerűen azért tölték meg, mert más fajhoz, valláshoz tartoztak, más ideológiát vallottak, mint a kivégzőik. Meg kellett akadályoznom, hogy ezek a borzalmak a jövőben is megismétlődhessenek. Egy emberibb világ alapjait kellett lefektetnem. Azt kellett követelnem, hogy minden embernek joga legyen a törvényi védelemhez, hogy békében és méltósággal élhesse az életét. A vádlottak padján ülők csak véletlenszerű példák voltak, akik az ember ember elleni kegyetlenségének végletes lehetőségét illusztrálták, hogy ezekhez a művelt, rangú németekhez hasonlóan képesek vagyunk az embertelenségre. Aki elhiszi, hogy egy másik embercsoport alaptermészetének része a gonoszság, és ezért veszélyes lehet ránézve, a zsidókkal kapcsolatban ez volt a náci doktrina, annak a következő logikus lépése a népirtás lesz. De ez embertelen feltételezés és hamis érve, hiszen senki sem ilyen természetétől fogva. Olyan alapelvekre volt szükségünk, amelyek a jövőben is mindenkit megvédenek az ilyenfajta támadásoktól. Sejtettem, hogy ugyanezek a szörnyűségek máshol újra megtörténhetnek. Az eljárás első napján ezzel nyitottam a perbeszédemet. Szomorúsággal ugyanakkor reménnyel tölt el, hogy a következőkben több mint egymillió ártatlan férfi, nő és gyermek szándékos meggyilkolását leplezzük le. Azt mondtam, hogy ezzel az ügygel az emberiség könyörög a jognak. A vádlottak kivétel nélkül tagadták, hogy bűnösök volnának. Nem volt bennük sem bűntudat, sem megbánás. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy ideges voltam-e a Nürnbergi per tárgyalásain. Tapasztalatlan fiatal jogász voltam, és német tömeggyilkosokkal, köztük hat SSZ tábornokkal néztem farkasszemet, szemet, akik szívük szerint ott helyben agyonlőttek volna. De nem voltam ideges. Dühös voltam. Én nem öltem meg senkit. Ők viszont igen, és tudták, hogy bizonyítékokkal rendelkezem. Két nap alatt előadtam a vád állításait. Elég volt annyit mondanom, ez a maga neve, ez a maga aláírása, akkor hazudik. E szavakkal fejeztem be a perbeszédet. A vádlottak padján ülők kegyetlen hóhérok, akik szörnyű tetteikkel az emberi történelem legsötétebb lapját írták. A halál volt az eszközük, az életet csak játékszernek tekintették. Ha ezek az emberek felmenthetők, akkor a jog többé semmit sem jelent, és mindenkinek félelemben telhet az élete. Nem is gondoltam rá, hogy mennyien egyetértenek majd a szavaimmal, és belekerülünk a jogtörténetbe. Következett a védelem 136 napja. Dr. Otto Ochlendorf SS-tábornak elképesztően érdekes és ugyanennyire visszataszító védekezést adott elő a népírtás vágyával kapcsolatban. A jelentések szerint 90 ezer zsidó töltek meg a vezetésével. Megkérdezték, igaz-e ez az állítás, mire azt felelte nem tudja, mert az emberei hajlamosak voltak rá, hogy a valóságosnál több áldozatról számoljanak be. Úgy tettek, mintha többet öltek volna, mint valójában. Amikor a számot 70 ezer főre módosították, már nem tiltakozott. Ochlendorf elismerte, hogy a zsidókkal kizárólag azért végeztek, mert zsidók voltak. Tanáros stílusban magyarázta, hogy akinek cigány vér az ereiben, az megbízhatatlan, hiszen segíthet az ellenségnek, ezért pusztulnia kellett. Ha a zsidó gyerekek megtudják, hogy ki gyilkolta meg a szüleiket, felnőtt korukra ők is Németország ellenségeivé válhattak volna, vagyis nem maradhattak életben. Vagyis ha eddig nem lett volna egyértelmű, ő csak az országa hosszú távú biztonságáról akart gondoskodni. Ochlendorf önvédelemmel is igazolni akarta a tetteit. De hát Németországot nem támadták meg, szólt a vád ellenérve. Németország támadta meg Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Dániát. Igen, felelte, de Hitler előrelátó volt. Márpedig ő több információval rendelkezett nálam. A bolsevikok ránk akartak támadni, ezért mi úgy döntöttünk, hogy gyorsabbak leszünk náluk. A megelőző csapás jogszerű. Egy komoly szakértelemmel rendelkező Müncheni büntetőjogászra hivatkozott, aki szerint ez teljesen törvényes, és nem lehet bűncselekménynek tekinteni. Nem hittem volna, hogy évtizedekkel később, 99 éves koromban az Egyesült Államok elnöke ugyanezzel az érvel áll elő az ENSZ közgyűlésén, amelyen Észak-Kórea elpusztításával fenyegetőzött, ha ők tovább fenyegetik az USA-t és szövetségeseit. Németország megelőző csapásának nem volt jogi alapja. A három Nürnbergi bíró szerint nem volt szó jogos védekezésről. Ochlendorf úgy gondolta, hogy háború idején fel kell függeszteni a humanitárius szabályokat. A szövetségesek drezdai bombázására és a Hiroshima-ra dobott atombombára hivatkozott. Az érvelésétől egyenes út vezetett a világra szóló tragédiáig. Kötél általi halára ítélték. Jó pár társa követte. Ahányszor meghallottam, hogy a bíróság kimondja az ítéletet, úgy éreztem kalapács sújt le az agyamra. Egy esetben sem kértem halálbüntetést, mert úgy éreztem, triviálissá tesszük az elkövetett gonosztettek nagyságát, ha azt sugaljuk, hogy pár ember kivégzésével helyreállíthatjuk a világrendjét. A többiek tiglani vagy hosszú börtönbüntetést kaptak. Nürnbergben szokásá vált, hogy amikor valamelyik per lezárul, a főügyész vendégül látja a stábját az otthonában és kocintanak a sikerre. Azt hiszem, én voltam az egyetlen, aki kimentette magát, és nem vett részt a saját ünnepségén. Az efejezetből leszűrhető tanulság első pillantásra nem alkalmazható könnyen a mindennapokra, de én azt hiszem, mégis, és nagyon fontosnak is tartom. Az emberek azt hiszik, hogy ami Hitler idején Németországban történt, az különösen az ő hazájukban nem ismétlődhet meg. Pedig kevesebb, mint száz évvel ezelőtt megtörtént Németországban, és akkor sem hitte senki, hogy megtörténhet. Ahogy fent már jeleztem, ma is vannak, akik azzal védekeznek, amivel a Nürnbergi perek vádlottjai mentegették magukat. A világ számos pontjáma is követnek el háborús bűnöket. Ha nem is olyan mértékben és szervezettséggel, mint ahogy a nácik csinálták, de 1945 után is előfordul. Az igazság sokat ér. Ne tartsd magától értetődőnek, Hogy a saját igazságodat mindenki ismeri, Észben tartja vagy meghajja. Én arra a következtetésre jutottam, Hogy a háborús bűn az háborús bűn, És nem számít, ki követi el. Egész életemet annak szenteltem, Hogy erre a tényre emlékeztessem A hatalmúakat, És elszámoltathatóvá tegyem őket. A bűnözők, akiket Nürnbergben kiválasztottam, nem voltak átlagosak. Értelmes, művelt férfiak kerültek bíróság elé, többen közgazdasági vagy jogi diplomával rendelkeztek. Egyikük operaénekes, egy másikuk luteránus lelkész volt. Mindannyian tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el. Mindebből az volt számomra a legnagyobb tanulság, hogy a háború, a tisztességes emberekből is gyilkos csinál. Ochlendorf kiváló példa erre. Jóképű, elegáns úr volt, öt gyerekapja, aki közgazdasági egyetemet végzett. Komolyan gondolta, amit vallott. Az érvei számomra szint tiszta gonosságnak hangzottak, de nem hiányzott belőlük a logika. Őszintén szólva szánalmat éreztem iránta. Ő volt az egyetlen vádlott, akivel a halálos ítélet kimondása után négyszem közt beszéltem. Lementem a tárgyalóterem alatt lévő zárkájába. Azt mondtam, váltani szeretnék vele néhány szót. Németül kérdeztem meg tőle, hogy tehetek-e érte valamit, valami apró szívességet. Esetleg átadok egy üzenetet a családjának. Azt felelte, majd meglátom, hogy neki volt igaza. Az oroszok támadni akartak, és a kommunisták megszerzik a hatalmat. A tárgyaláson előadott érveit ismételgette. Nem tanult semmit, nem bánt meg semmit. Kicsit felbaszantott. Nem azért mentem le hozzá, hogy ezt hallgassam. A szemébe néztem, és szeliden annyit mondtam angolul Isten önnel, Mr. Ochlandorf. Majd bevágtam magam mögött az ajtót. Meghívtak az akasztásra, de nem mentem el.